Ран помітив, що дівчина вже повернулась до життя і розквітла, стала неймовірно гарною. Принаймні так здавалося Ранові, бо інші люди, за розповідями Плата й Ули, не бачили в Леді нічого особливого. Навіть навпаки. Вона не вписувалася у взірець жіночої вроди цього краю. Тут любили жінок з широкими стегнами, великими грудьми і міцними руками. Жінок, котрі можуть і дітей народжувати, і поратись по господарству, а ця якась дрібнувата. До того ж із сіро-зеленими очима, тоді як у наших красунь очі мають бути карі, аж чорні. Глида підійшла, сіла на лаву біля рана і подивилася йому в очі. У цьому погляді Ран побачив не злобу, презирство і ненависть, як раніше, а просто людське співчуття до людини, що на порозі смерті. «Так», – подумав Ран, – «кепські мої справи». А вголос сказав «Дякую, Ледо, що прийшла». «А це мені не важко». Леда несподівано широко, білозубо усміхнулася. І Ранові трохи проясніло в очах. Йому навіть здалося, що він уже не так безнадійно хворий. «Може так статися, що я умру, Ледо?» Ранові стало жаль самого себе. «Я хочу тобі сказати...» Леда відвела погляд. Ранові дуже хотілося думати, що вона зробила це, щоб приховати сльози. Але той бузувір, що втручається, коли його не просять, зловтішно припустив, що вона, може, просто ховає в очах радість від того, що викрадач людей, гвалтівник дівчат у неприродний спосіб і вбивця її рідного брата нарешті здохне. «В очі дивись!» Ран хотів вимовити це владним тоном, але вийшло якось прохально. Леда повернула голову до нього. У її погляді не було ні зловтіхи, ні співчуття, лише незворушність і спокій. «Ледо, мені шкода, що так вийшло!» «Ти про що вождю ране?» «Ну, про те, що сталося з Ларі, з тобою?» «А нічого вже повернути не можна, вождю, ране!» «А з Ларі ми зійшлися у чесному двобої, і ще невідомо, кому пощастило. Він прийняв швидку і легку смерть, а я можу померти у муках!» Леда знову відвела погляд. «А що до тебе, Ледо», – продовжував Ран, «то на те, що я зробив, була воля вищих сил, зокрема Бога нашого одного є». «Але чому Поліном?» – вирвалося в Леди. Коли вона усвідомила, що сказала, то густо почервоніла і з налитими слізьми очима вибігла з хати. І тоді, Ран зрозумів, що видряпається з цієї хвороби і що Леда не байдуже до нього. Може, вона його ненавидить, може, навпаки, але він уже міцно ввійшов у її життя. І до чогось усе це має дійти. Або вона його покохає і стане для нього єдиною жінкою, або отруїть чи заріже сонного. Хай буде, що буде. Лише б вона була поряд. Ранові здалося, що він відчуває, як до нього повертається здоров'я і життєва сила. Щороку, на початку зими, ран із військом, об'їжджав усі підлеглі йому довколишні громади і збирав Данину. Цього року через хворобу вождя Рангорода похід по добро забарився, і громади, платники Данини, вже приготувалися було святкувати звільнення від Рангородського ярма. Та налетіли озброєні вершники під орудою сотників Лока та Лода – Влад поданину йти на відріз відмовився і забрали все, що належить, і навіть більше – на лікування вождя. Ран про це не дізнався. Лише навесні побачив, що влока і лода побільшало худоби, мальованого посуду і гарного одягу. А Він не вдався до розпитування – але надалі поклав собі ходити по Данину самому. Ран хотів розпитати Плата, що коїться у його громаді і чому старшина багатіє окремо від інших людей, воїнів і хліборобів. Але Платові було не до того. У нього сталося подвійне нещастя. Померла його єдина дитина – Син. А Ула через хворобу не могла більше мати дітей. Плат замкнувся в собі, лікував Улу і нікого не хотів бачити. Зраном він поводився чемно, але сухо. На запитання відповідав одним словом і в очі намагався не дивитися. Доглядати улу йому допомагала Леда, яка взяла на себе все хатнє господарство. Ран приходив до них, підбадьорював улу, дивився, як Леда порається з горщиками біля печі, слухав, як Плат виграє на сопілці дивних мелодій, від яких мороз дере шкіру, і відчував себе тут зайвим. Коли Плат припиняв грати і брався до трав, готувати для ули ліки, Ран мовчки виходив із хати, трохи ображений, з наміром більше сюди без запрошення не приходити. Але минало кілька днів, і він знову з'являвся у платовій хаті. Леда трималася стримано, але привітно. і Ран тихо радів. До Деї він більше не ходив, а жив із родиною. Одного разу, коли улі стало легше, повеселилий плат сказав ранові: Ти покинув Дею, чи не так? Так.